Bismillahir Rahmanir Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema moya kurehemu. wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Allah Subhanahu wa ta'ala na rahma zake na baraka zake, ziwe zenu nyote. Nachukua fursa hii kuwakaribisha wenzetu majirani zetu, wanadamu wenzetu katika au ulimwengu kwa mazungumzo ambayo itakuwa ni ya kuendelea ningependa tukumbushane ya machache muda baada ya muda kuhusiana na dini hii ya Uislamu ndugu yangu msikilizaji ni jambo la busara sana mwanadamu aliyejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ni Mwenyezi Mungu amejaliwa busara amejaliwa akili ya kuwazia Amejali kutazama mambo na kuweza kujua kuwa hili ni nzuri hili ni Awe ni mwenye kuwazia anapoishi katika huu ulimwengu. ametoka wapi? Anaelekea wapi? Ni yapi atakiotokea baada ya kuondoka kwake katika huu ulimwengu? Ataondoka lini? akiwa wapi? Akifanya nini? Na huku kuelekea ni yapi ambayo itakuwa kumsaidia ni kwa nini Mungu amemuomba? Kwa nini ameletwa katika huu ulimwengu? Anafaa kufanya nini yeye katika maandalizi yake ya maisha ya baadaye? Bona kuna dini mbalimbali mbali katika huu ulimwengu. Kuna aina mbalimbali za ibada. Kuna watu mbalimbali mbali wenye maadhebu mbalimbali. Kwa nini wao hivyo? Mungu anataka nini kutoka kwetu? Na anataka tufate njia ipi? Uislamu Ni nini tofauti ya Uislamu na madhehebu yangu mimi ambaye si Muislamu. Je, nishawaita kuwa hatua ya kutaka kujua kuna tofauti gani ya Uislamu na dini yangu hii? Je, mitume waliotangulia walikuwa katika dini gani? Walikuwa katika madhehebu gani? Walikuwa wanaamwabudu Mungu vipi? Walikuwa wana aje? Mwanadamu wa kwanza aliambiwa aabudu katika ila katika dini gani haya na mengine mengi ni maswali ambayo ni muhimu sisi kujiuliza kila leo ni muhimu sisi kujiuliza mara kwa mara kwa sababu Mungu ametupatia maisha mafupi sana katika huu ulimwengu ukweli ni kuwa maisha ile ambayo tuna tutaishi kwenye makaburi yetu ni marefu mno ukilinganisha na maisha ambayo tunaishi katika huu ulimwengu je maisha yako ya baadaye itakuwa ni bora kuliko maisha hii ulimwengu Ama itakuwa wewe unapoondoka ulimwengu huu unaelekea kwa balaa unaelekea kwa shida unaelekea kwa dhiki unaelekea kwa matatizo Maswali haya yote ni muhimu sisi kuendelea kujiuliza ndio maana sisi wa Uislamu tumehimizwa ya kuwa ujumbe huu wa Uislamu ambao tuko nao ujumbe huu wa Uislamu ambao tunahisi ni ujumbe uliopewa mitume waliotangulia ni ujumbe waliopewa wa watu waliotangulia ni ujumbe ambao Allah Mwenyezi Mungu anataka iwafikie wanadamu wote kwa ujumla ili waweze kufaulu katika ulemungu wao na maisha yao ya baadaye tunahimizwa suku zote kuweza kushea kuweza kuwafikishia ujumbe huu wasiokuwa waislamu katika uislamu tunaambiwa yakuba uislamu ni uendelezi wa dini ya mitume waliotangulia basi mjiulize mjulisha jirani yako mjulishe mwanafunzi mwenzako. mjulishe rafiki yako Wajulishe wanadamu wenzako katika huu ulimwengu. Ndio maana tumeamua kuchukua fursa hii ya kukumbushana, ya kupashana angalau sisi tukaweza kutambuana na kujuana kwa namna fulani. Uzuri wa Uislamu utuhimiza sisi kusoma. Utuhimiza sisi kujaribu kujua watu wengine. Ndio utamkuta mara nyingi Muislamu atajitahidi yeye kujua Ukristo ni nini. Atajitahidi yeye kujua uyahudi ni nini. Atajitahidi yeye kujua Umajusi ni nini. Atajitahidi yeye kujua nasikia mambo kadhaa wa kadha katika ulimwengu huu. Nasikia devil worshipers, nasikia Illuminati, nasikia mambo kadha wakadha. Je, watu hawa wanaabudu nini? Wanafanya vipi ibada yao? Kwa maana aya kwanza ambayo Nabi Muhammad aliteremshia ilikuwa ni aya ya kumuamrisha yani maneno ya kwanza ya Qur'an ambayo Nabi Muhammad aliyapata kutoka kwa Mola wake ilikuwa ni ya kuamrisha kusoma ukichukua Qur'ani chapter 96 verse 1 Allah anamwambia Nabii Muhammad Iqra soma soma soma Qur'an S pata elimu nyingine wajue watu wengine jua njia zingine na maana wewe vile vile mpenzi msikilizaji ambayo hauna habari nyingi kuhusu Uislamu ni lazima wewe hata kama hautafuata Uislamu na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie wewe uweze kuona ukweli wa Uislamu na uufuate lakini hata kama hauta ufuate dini hii ni mzuri wewe kujua ni mzuri wewe kuielewa ni mzuri kuona Uislamu ni nini ni mzuri kujua tofauti ya Uislamu na dini yako ni nini. Kwa sababu tunapojuana vyema, wewe unaponitambua, mimi ninapokutambua, unapoelewa msingi ya dini yangu. unapoelewa mafundisho ya dini yangu. basi bila shaka sisi tutaweza kuishi kwa pamoja kwa uzuri. Tutaweza kuamiliana kwa uzuri. Tutaweza kuelewana kwa uzuri. Tutaweza kushirikiana kwa mambo kadha kadha kwa sababu ya maslahi yetu. Mara nyingi ugomvi hutokea, shida hutokea, dhiki hutokea, matatizo hupatikana katika jamii yetu kwa sababu hatutambuani, hatuelewani. Na kwa sababu ya hiyo kuna kuwa na kutoelewana na misunderstanding na watu wakawa wanaelewana vibaya wanakosana wanadhaniana vibaya bali hata wakadhuriana kwa sababu ya kutoelewana kutojiana kwao kwa hivyo na nakusihi ujitahidi wewe usikue mwenye kusikiza msururu wa odio hizi Allahu taala Allah akipenda ili tuweze kufaidika papa hapa na pale na wakati ikiwa wa utakuwa na swali lolote basi usisite ku, kuuliza au usisite wewe kutuma salamu lako kwa email number ya msheikh gmail.com ama namba ya simu ya 072068142 na tutaweza kusaidiana kwa namna moja au nyingine nawatakia kila laheri bwana sekunjema john njema au usiku mwema Kulingamana na wakati ambapo unaskiza audio hii na, na kuwacha katika ulinzi wa Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah amani ya Allah iwe juu nyote